السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد نشكره الله سبحانه وتعالى تنpokutana tena kupitia kukumbushana kuhusiana na risala hii ndogo يا خذ عقيدتك تشكو عقيدتك وكتابك قران وسنه يمتمى صلى الله عليه وسلم Leo insha Allahu Taala tutaendelea kuanzia swali la sitta e, ambapo ndipo tulipomalizia katika darsa iliyotangulia tulipozungumzia ni kwa nini Allah Subhanahu wa Taala aliwatuma mitume. Limadha arsala Allahu rusul? Tukapata habari na jawabu kuwa Allah Subhanahu wa Taala aliwatumiliza mitume wake ili waje wafikishe ujumbe wa Allah Subhanahu wa Taala ambapo ujumbe kuu katika yale waliyofikisha mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa ni ani abudu Allah wa jtanabut ni mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na mjiweke mbele na yote mengine ambayo yanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume waliokuja kufikisha tauhid walikuja kufikisha kupokea kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala na tauhidi hii ni moja Ni tawhid ya kumjua na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anayapokeshwa ni mmoja ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala yake sasa ulama katika kuturahisishia sisi kuelewa kupokeshwa kwa ku Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kutafautisha yale ambayo waliyakiri na kuyakubali E, mushrikuna waliyotangulia na yale waliokataa wakati kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huyo mmoja ambaye ndo afaa kuabudiwa peke yake ambaye ndiye anafaa kupokeshwa peke yake subhanahu wa ta'ala ni lazima mwanadamu afanye hivyo kwa mambo yafuatayo lazima tumpokeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika uungu wake kwanza in his lordship ya kuwa Allah yeye ndiye Rabb yeye ndiye umba ulimwengu yeye ndiye anayemiliki ulimwengu na vilivyomo na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anaendesha mambo yote katika ulimwengu huwa alkhaliq almalik almudabbir walmutasarif fi jami' al'umur Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyeumba kila kitu yeye ndiye anayemiliki kila kitu na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaendesha mambo yote katika huu ulimwengu. Muislamu anapotambua hilo basi bila shaka atakuwa na, atakuwa na utulivu wa moyo. Atakuwa ni mchache wa hofu, atakuwa yeye hana stress kwa sababu anatambua fika kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala is in control. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunapoaaminiakuwa ya yeye ndio Mola wetu basi tunampokesha Allah katika vitendo vyake kama vile al-khalq. Hakuna yoyote mwingine ambaye aweza kuumba chochote min al-adam iskuwa yeye peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anaendesha mambo yote rizqi yote na hazina zote za mambo yote iko katika mikono yake Allah Subhanahu wa ta'ala Kwa hivyo tuamini kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala aladhi aliye Allah ndio mwenye Iwa iwe ni rizqi ya chakula iwe ni rizqi ya mke au mume iwe ni rizqi ya watoto iwe ni rizqi ya elimu Even rizqi ya cheo au uongozi yote haya yanatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala inna Allah huwa al razaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kuruzuku Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye mwenye kupeana Kwa mm -hmm. Mtume sallallahu wa alayhi wasallam alatwaki kishia na kutoambia yakua inna روح القدس نفث في روعي أو نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها ثم صلى الله عليه وسلم على توكي وازي يقوا الله سبحانه وتعالى اممشوشي وحيي قطيه جبريل <تصفيق> عليه السلام يقوا حقنا نفسه انبايه يتفارقي قبل يا kila nafsi kila kiumbe itakayokuwa inakufa na kuondoka katika huu ulimwengu basi wakati wake umewadia na hakuna nafsi ambayo itafariki mpaka iweze kukamilisha riziki yake yote aliyoandikiwa huyu mwanadamu lazima uyapate katika maisha yako المتمه كاتوامبيه صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واجملوا في الطلب بس امشيني الله سبحانه وتعالى نمتوميه نjia za kisheria mtumie njia za halali katika kutafuta rizqizano kwa hivyo ikiwa mtu hajajali rizqi hajajaliwa kazi ya halali biashara yake haifanyi vizuri hakuna haja ya kutumia vishortcut hakuna haja ya kutumia njia za haramu alizo haramisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wasiya wa mtume ni kuwa tumche Allah na tutumie njia nzuri kwa sababu hakuna atakayepata zaidi ya alicho andikiwa vivyo hivyo ikiwa, ikiwa mtu hajajaliwa kuoa ama kuolewa tuschukua shortcut lazima sisi tuwe waivumilivu tufote hatua tulizowekewa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka riziki yetu itakapo fika باذن tabaraka تبارك وتعالى ta vivyo hivyo anayetafuta uongozi usitafute kupitia njia haramu njia za njia za mikatu, njia isiyokuwa ya kisheria ukasema siasa ni mchezo mchafu kwa hivyo ykiwa wewe utazuba zuba hauwezi fika popote la lazima muslimu achunge mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala akitambua kuwa hata huwa huongozo unaoutafuta ni ni riziki na ikiwa Allah amekuandikia utapata kwa hivyo tumia njia za kisheria Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusiana na tauhidi yake ya kupokeshwa kwa ku Allah katika uungu wake asema alhamdulillahirabbil alamin shukrani zote njema nizake yeye mola wa ulimwengu vila vila asema waqala sallallahu alayhi wa sallama anta rabbus samawati wal ard antum al-sama allah wewe ndiye mola, mola wa bingu na ardhi wewe ndiye mola wa bingu na ardhi kwa hivyo hii ndio sehemu ya kwanza hatua ya kwanza kupokeshwa kwa allah subhanahu wa taala ya kuwa yeye ndiye aliyetuumba yeye ndiye anayemiliki ulimwengu Mwenye anendesha kila kitu. Kwa hivyo tumtegemeni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumuombe kila tunachokihitaji kwani yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala انه الرزاق الكريم الجواد kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kupeana Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mkareem na Allah Subhanahu wa Ta'ala utakapomnyulia mkono yako hata ziregeshe zikiwa kavu. Tunamuomba Allah atupatie tawfik, Allah Subhanahu wa Ta'ala turejeshe mambo yetu na atupatie ufahamu sawa wa dini yake. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته